سورہ شورا مکی صورت ہے پدہ کہ درپان ذوس آیات دی او پنزر کو دی سورہ شورا کہ درپان ذوس آیات او پنزر کو گانی دی پکی وجہ تسمیہ ظاہرہ الی الذین استجابوا لربہم واقاموا و امرهم شورى بينهم دا نازل شوهه ده پس د سوره حامیم وسجدنه سوره حامیم وسجدنه پس نازل شوهه سوره زوقروف نه مخه نازل شوهه ده په حالت جمعي کې 23 ختم نمبر سوره ته د قران په حالت د نزول کې 25 ختم نمبر سوره ته مقابل سره ربط څه دي اسا ان ربطي دا صورت پاخر کې وانه كل شي محيط علما وقدره وکمالا وظمخ كده توحيد دې ما في السماوات و ما في الارض و انه بكل شيء محيط حقا انه محيط علم و قدرت و تصرف و كمالا ان دلت اوس فرمای چې له ما في السماوات و الارض و ما في الارض بل را پته ما قبل کې الله فرمایل چې فاستقيموا الی او دلته ویستقيم کما امرته دا چې ما قبل کې موږ کتاب ذکر ودل تم بیان د واحد فرمایي امیم عین سین قاف ويې به معنی حروف الله کذالک یوحی الیک وادار انگی وحی ک ایستا طرف تو الی الذین من قبلک اغا کسانو طرف ته چکه مک ایستا سنو فی کتبہم فکتابونو داگی من قبلک الله العزیز الحکیم اغا لا چی غلبی والا وحکمت والری لو ما فی السماوات و ما اوکم چې پزمکو کو کی وی وہو الله چې دیغه بلند دی العظیم لوې د پاتېبار د طاقت سره العلی شانن نشان په اعتبار سره علی دی بلند العظیم سلطانن او د طاقت په اعتبار سره لوی دی عظیم دی په اعتبار د طاقت سره تکاد السماواتو نزیدے ای تقرب السماوات نزیدے چې اسمانونه یتقربنه چې اوشليږي من هیبت الرحمن دا الله د هیبتنه من فوقه نه دې پاسنه والملائکۃ تصبون بحمد ربهم او ملائکی تسبیب بیان کی پسنا سنا د پروردگار فل سرا یو تفسیر دې چې فرشتي نورانی مخلوق دي زمانگا گند داغی وزن نشتے ناغی وزن نشتے چه اسمان او او د خپل رب تعریف کئی درہم تفسیر دا دے چه دا اللہ تذبیحات کئی ردے و جه اسمان نشلیگی درہم تفسیر دے که دا د رسول مریم اخیر رو کو آیت نمبر نبے کې الته او تفسیلی تذکرہ بلشے بیرہ سلورم تفسیر مکمل احسن الکلام کے موجود دے چدا خلق احسن الکلام دے حضرت شیخ کتاب دے گوارے سر فراد خان صفدر رحمت اللہ لے یو گوارے آبل لے غنہا الللو دے للو دگو گوارے خواہ نا غیر کے اغیر کے موجود دے چدا اللہ تربت غلط نسبت کئی د غلط نسبت سره الله تعالی ناراضه کیږي کچره فورانی وي نيوي نو د زمكي اسمانونو دا ټول نظام بدرهم برهم شي توځ دي کډیر غلط نسبتونه کړي کنه تسکین القاطر تو ډیره په خوانه نسخه خو ډیره پیدا کرا ډیره زړه زاد او 55 روپیا اول انتصار د دې کې ډیر اتنا خلیر اولی گر نو فرمائی تکادو السماواتو یتفتفرنا نزدید چی اسمانونا اشلیگی من فوقهن تعظیمن والملائکتو یسبحونا من الشرک والشریک بحمد ربهم ای متلبسین بحمد ربهم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ او دغنا غوارید پهاره داغه چا چې پزما کوي وي ويستغفرون لمن في الارض نو شیخ صاحب بدی دې یو عجیب اصولی قاعده بیانوله او ال لم توزعوا للعموم بل هي بل هي العموم للعموم والخصوص اصول سرخصی کې شر مواقف کې دي چې من صرف د موصولاتو نه دی او د من په رض مع نه دا ده چې د بعضو د پااره او صرف پرشتې د ا غواړي صرف د بعضو د پارا لکه څنګه سه مومن کېفرونه لنه آمنو پار به کوي صرف دغ خلکو دپاره چې غ ایمان راړي او د بان خ دا اعترا کېږي. چی پس مکا که قلق دینو بس اگر طول دا پارا چی دینو فرشتی بدعا که ویستغفرون لی من فی الارض یا کافرانو لا ومسکانو لا اندوانو لا انگلزانو یهودیانو نصاراو طولو لبا دعا غواری نوصول سرخصیده الموصولاتو لم توزع لی العموم بل هی لی العموم والخصوص داد عموم و خصوص دارو دا پارا بی تو موصولات مثل من في الارض ما ندادا چې د بعضو دا پارا. پریشتي و ټولو د پار استغفار نه کوي کافرانو د پاره خو استغفار نشي کولی انبيام منکړې شي وي استغفر له مولا تستغفر لهم انت استغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم انبيام منکړې شي وي او داسي سلام علیکم ساز استغفر لك ربي ان وکا نبی حفیه الله ورته جواب ورکړي داسي عرض کوي حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام منکړې شوه شه تب پلارد د پاره نه غواړي ا کافر دی حضرت نوح علیہ الصلات والسلام طویل شویل دی ليس من الك انه عمل غیر صالح فلا تسالني مالا ليس لك به علم ان يعذك ان من الجاهلين کچری تا دو کافر د پال استغفارو ته نه توب جاهلان نشي حضرت نوح علیہ السلام تم الله فرمایو حضرت کا فرمایو لمن في الارض الا ان الله خبردار پتا کی سره الله چیز هو الغفور الرحیم بخون کې مه ربانه دي ولذین اتقذو من دونه آکه سان چرانی ولي لمن دونه علاوه داغنا اولیاء دوستان الله حفیظ علیهم الله پاګی باندې نگہبان دي وما انت علیهم بوکیل او نه ته پاګی باندې نگہبان فی تاجیل العذاب چې زرزره عذاب غاری غ عذاب اور لتذر کول نشي وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا دارنگي موږ وهيكو استاد طرف ته قران وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا دارنگي موږ ته ته وهيكو چې قران عربيا بل عربيتي ملفوظا بل عربيتي من قران وهيكو ته طرف ته اي کما اوحينا الى الانبياء من قبلك كذلك اوحينا اليك کما اوحينا إلَى من قبلك لکه څنګه چې موږ د قرآن وحي کړو امبیاو ته مقستانا ان کا ذالکا وحینا الیکم دارنګ ته تم وحي کو وحینا الیک عربی قرآن عربیا قرآن عربی جذب د موید سوره زخرف آیت نمبر 3 کې پینځشمه کې همدې کې یعنی مخي سورته هغه موجود دي چې دا د قرآن تعارف کی لتمذر ام القرا دپار دې چې ویره ته ام القرى مکی والا ومن حولها او اطراف مکی والا چوک چار چاپی ره دی نه دی بیاذاب الذی علقوا قبلها علقوا قبلها دا عذاب سره چې مکه دینه قبل کله کړي شو پاوې سره یوم الجمع او چې ویره ته یوم الجمع دروازه دا قیامت نا لا رہی په چیرې کې شک نشتا فريق فی الجنه یو دلب اپا جنت کیوی فریق فی السعیر او یو دلب اپا جہنم کیوی هم الكافرون ولو شاہ اللہ کچر غختیوی الله تعالی لجعلہم امتا واحدا مقام خادر ظولی بیو دیلر یو امت ولیکن یدخل من یشاو فی رحمتی لیکن داخلی الله تعالی طول وقت یو امتو علی التوحید والاسلام ولیکن یدخل من یشاو فی رحمتی لیکن داخلی الله چال رچو غاری فی رحمتی ہی ای پی دین الاسلامی وما سوا وما سوا هم الظالمون سچی دین ایلاو یا ټول ظلم دی و ما لهم من ولی ولا لا نصیر او ظالمان چې دی غیر پار بس او کارساز امداد کون کا که دا بنی ام اتخدو من دونی اولیاء ایرانی ولی دی دا اللان ایلاو دوستان فاللہو والولی بس الله چې دی غیر کارساز دی وهو يحيي الموتا ووجد الجن ديكول کای جن دی کای مړولاره یحیی الموتا وهو على كل شيء قدير پارسی زبان قدرت لرونکره ومختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله برا د دوو فرقو ذکرو فرق فی الجنت او فرق فی السعیر فی النار راتون کې آیاتونه کې بری سلسله الله فرمای ومختلفتم فيه من شيء بعدی وی چه فحکمه یلاللا بعدی وی چه فحکمه یم مردود کلاللا بعدی وی فحکمه یم وفوید الاللا و بعدی وی فحکمه ابوافق لاللا یا موفوذ الاللا نو فرمای و ما ومختلفتم فيه من شيء ومختلفتم فيه من شيء بل اوربتم ده اعداد چې ما قبل کې بيان د ظالمانو او پدي کې بيان د اختلاف دا غي دي فيما بينهم چې په خپل میان کې مخالفت شتا نو خت کومفی منشي کم اختلااب چې تاسو کوي په کې دسی نه ح موي الله ا خکم ددي موفون ال الله الله طرفته مفوز د راکوم الله رببي دا دا را تو کوم الله دا الله چې د رببي زما رب دی عليهلی تو کلل تو ل يب پاغ توکل کو موه طرفته اناب کوي اناب کوم في خالق السماوات والارض اونګیزل پیدا کولن کې له بغیر د مټریال پیدا کولن کې د دلیلي اقلی توحید دي. السماوات والارض اټوانو نظم کوله را جعل لكم من انفسكم ازواجا. د زولي تاسو د پاره تاسو ځانونه اصنافا ذكرا و او انسا جوړه جوړه. و من الانعام ازواجا. او دغه پسارو کې هم جوړه جوړه کړی یزر او کم فیح یزر او کم فیح صاحب کشاک فرمائی چه دا زمیر چې دا جعل طرف تراجے دے جمل او کمالین والوی چه پدی کے حصل کے فی البطن ہی فرمائی دا فیح پا حصل کے فی البطن دے دیمدہ چه فیح کی زمیر چی دن بطن طرف تراجے دے ایدر او کم فی الرحمی یدر او کم فی الرحمی او دا یدر سلرا دغسی فی فی البطن لیسا کمیس لی شی نشتی بمیسل داغبانی سا شی لیسا کمیس لی دا قاب زائد ده کزايدا نبيو پمانه د مثال له بیا نو معنا بوي چې دا الله مثال مسل نشته نو, نو نفي خود مثال د مثال او شوا نو د مثال خو پخپل بیا هم ثابت ده دا کای چې د مثال د مثال نفي او شوا دا کای چې قاب د پار تشبيه واقع نه دا مثال د مثال نفي او شوا نو مثال خو پخپل بیا برقرار دغه بیا پخ بیام دیم ثابت ته دلته فرمای دا کاف چده د بزايد واخنون بس مان بس تکش لیسا کم مثلی شی مشته په مثل داغه با می سوک کاف شو وہ هو السمی والبصیر او دغ الله اوریدون کده او بیناره اوریدون کده برا اقوان بیناره بلافعان مون نفس ان شاء لهو مقاليد السماوات والارض اغد پارا خزانه د اسمانونو مقاليد اي خزائن السماوات والارض اي مفاتيح السماوات من المطر <تصفيق> چابيان د اسمانونو لهو مقاليد السماوات والارض اغد پارا خزانه د اسمانونو دزمکودي يا بو ستور رزقالم اي ايشا هو يقذر گلاوی رزقال رچوغالی یا بو سوتور رزقا یوسیو منل قزائنی والمطر والاصباب لمی یشا او چادر پر چوغالی و او کما ی چال رچ اوغالی انه بو کل شاین علیم شان دار چغه پارس زبان علم لر انکر شرع الکوم من الدینه مقرر کا لاستا سود شرع لكم مقرر کستاسو دا پارا ای اختارا وحی کستاسو دا پارا من الدین ما وصا بی نوحا فدین کی آغا عقید وصا بی نوحا چه حکم کرو پاغی سر نوح علیہ السلام والذی اوحینا الیکاو کم چه وحی کرو دا منگستا طرفتا وما وصاینا بی ہی او چه پکم سر حکم کرو دا ابراہیما وما وصاینا بی ابراهيم او موسى ابراهيم عليه السلام او موسى عليه السلام او عيسى او السلام ان اقيم الدين دا چې قائم کوي تاسو دین لرا ولا تفرقو فيه او تفرقه مرا ولي قديدين کې قدې کې تفرقه مرا ولي کبر علالمشركين دروندې دا په مشرکان باندې ما تدعوهم الی اګه سيز د کوم طرف ته چې ته دویلا بلنورکه ما ته دعوهم الیه اغه سې کوم طرف ته ته دویلا بلنورکه نو الله یجتبی الیه من یشا الله یجتبی الیه من یشا الله تعالی ورکوی الله ورکوی د خپل طرف نه چالر چو غاری ویهدی الیه من یونیب او هدایت ورکې خپل طرف ته من یونیب څوک چې کی الله یجتبی حضرت مدینی رحمت الله نے دلدادہ سے فرمائی چې څنګه په هر ملک سکولونه او مدرسی وي نو چې کم زهین طلبه وي نو گورنمنٹ أغيله وظیفې ورکه یو عواموله سکولونه کولاو کړی وي نو یو تقاګه دا چې هغه منتخب کړل او یو تقاګه دا چې أغيله دې سبق ویل اجازه ورکه دی نو انبیا الله تعالی منتخب کړی او أغيله کتاب ورکه دی او نور و خلقو تاید انبیاء لیگلی دي او اختیار ورکڑ دی چه قبول کئی یا ما قبل وی, قبل وی او که نی قبل وی اغنور استاس اختیار ورکڑ دی دائید نور و خلقو اختیار ورکڑ دی نو اللہ فرمائی اللہ یجتبی ایلیه من یشا اللہ تعالی غورکی دا اختیار طرفنا چال رچو غوری وی اہدی ایلیه او ادایت ورکی اغترفتا لار مومیغه طرف ته مایونیب سوکچی رجوع کړي او تفرقو الا من بعد او کوم چې اختلاف وکړو او ما تفرقو اختلاف نه کړې الا من بعد مگر پس داغنا ما جاء او مل علم پس داغنا چراغ دی لا علم فی کتابهم بغین بینهم عنادا ای خارجا من بین صدورهم ا بغین بینهم پطلمینس کې د عناد په دله کالیتون ک چری او کالیما باخله عذااب نوسبابققت م ر کا چېګلی دا ستا پر وردیګار د مخکنا نو اللا جلې موسممات تر ی عجل موقر راپورې چې تایر به په عذاب کې تر عجل مقره راپورې نوله قوض ب نه هم کا مقافیېصلله وکړیوه فیان زدی د پهضه مه پصله بړیوه په مییان دد کې نه ل نه اوور ول کتاب په تاقی سره کسان چې غی وارسان او تول کتاب اوړو په معه د او اتې شوی د کتاب نو من بعدې ف دد نه لفی شکې من هم مریبه مخه په شکې پراتېدي د قورآ مریب شک کوون کدي فظ کا دې دپاره پ ففلظ ک ف اذې دپاره فدوو فدو بلوررک وس تققم کا میرته کم شربت کې وسقم پیر شو وسم کاماو میرته او ق موثلهکه څنګه چې تا تههکم کی شو دی ولا ت طبع آو او هم قلبه تا بدارمه کوه دقا اشا دی قلب کومهقا اشاد ددي وقل آمنت بما أنزل الله من کتاب اوای چې ما ایمان راوړل په هغه باندې کوم چې نازل کړی الله تعالی من کتاب و امرت لأعدل بینکم اما ته حکم کړې شی وې د انسان حقوم په میاس تاسوږي الله ربنا و ربکم پتوحید سارا الله ربنا و ربکوم الله تعالی پروردگار زمونگا او استاد لنا مالنا و لکوم ما مالکوم زمونگا پاره عمل دے استاد ز پاره پر عمل لے لا حجت بیننا و بینکم دلیل حجت پمیان زمونگا او میان استاد او کی خصومت پمیان زمونگا او استاد او کی نشتا الله یجمع بیننا الله تعالی جمعکئی بیننا الله بجمعکئی مونگا پکیامت کی علاوہ جَمَوَالَ رَاوِلِقُمْ يَنْزُمُونَ غَفِي وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ تَبَوْرْتَاوِي نِلْوِي وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ أَوَاكَسَان يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ چيږي جګړه کوي اې لريضيوهم الٰدین الجاهلیه یحاجون في دين الله من بعد ما استجيب لهم داغنا چخلقه اومه نې داغي جګړه باطره خلق عمان من بعد ما استجیب له حجتهم داکزت عند ربهم داږي جګره باطله پهنځ د پروردګار داږي داکزت ای باطلت عند ربهم پهنځ د پروردګار داږي نو عليهم غضب ولهم عذاب شدید نو په دې باندې غضب دی او په دې لپاره عذاب سخت دی شدید سخت دی الله الذي انزل الكتاب بالحق دا دلیل راه حقانيت الله تعالی غزاد ته چې نازل کړې کتاب لرا بالحق ای وی دلیل الحق والمیزان وقل قل میزان لیدل علی الموازن پیدا کړی د میزان لرا د پاره وی چې دلاله تو کی په وزنونو د خلق یعنی د اعمالو په وزنونو د اعمالو د خلق باندې المیزان هغه تعالی چې پاره باندې اعمال تلل شي دین عقل هم مراد غسته شي یا رکتاب میزان دے چکم د حق او د باطل په مینس کی وی په دې صورت کې به تاسو تفسیری وي ار کتاب اغم میزان دے کم چې پمینس د حق او د باطل په مینس کې د کم کتاب یعنی پر کاوی حق او باطل لرا جدا جدا کوي نو پا صورت کے بعد بھی تفسیری بھی بیادا دے دے کے او دویم دا چی میزان نا مراد عقل لے چی عقل نم انسان کرا کوٹا خبر تمیس کولش درہم مطلب ادا دے چی میزان نه ترازو ترازو تے نا مراد دا چی سنگا حسی سیزو نا تازو پا ترازو بانے موازنہ دغه داگا چی دا کتاب دے بے سرم تازو کرا کوٹا خبر ایچی داگے امتیاز کولش شي. الله فرمائی والمیزان وخلق المیزان انزل انزل الكتاب بالحق وخلق المیزان وما یدریک علی علی قریب او تا تسپتا شاید چی قیامت نزدیوی دغا سے سوال اتم اسی پارا تیر شو دے وما یدریک علی علی الساعة قریب اتم اسی پارا کے دعا سے سوال پیرشو قریب لفظ اغه مذکر دی او ساعت مؤنث دی نو حمل دانش درست کې دی د کجې مذکر په مؤنث باندې عمل دا نه دی دو جوابونه شویلې هغه ال تاسو دوه جوابونه تاسو mesti پاره دی دریم جواب چې الا ساعت قریب ای ایتیان الساعه قریب ایتیان الساعه التموزاق محزوف دے اتیانو ساعت را تک قیامت او غمت در دے قریبون دانیز دے رے ویستعجل بها الذین لا یومنون بها جلتی کئی پدے سرا الذین آغا کسان لا یومنون بها چیمان نرہ ری پدے باندے والذین آمنوا آغا کسان چیمان نرہ ری پدے باندے والذین آمنوا آغا کسان چیمان نرہ ری مشفقون من آ ای قائفون فی القیامت یریگ دی قیامتنا ویعلمون انہا الحق أو فی جنین اذا حقد علی خبردار ان الذين یمارون فی الساعه فتا کی سره کسان چې جګړه قیامت کې فی امر الساعه لپی ضلال مبید ولری گمراهی کپرتی الله لطیف مب عبادی الله تعالی لطیف دے بارک دے بارک بین او خبردار دے بی عبادی په خپل بندګانو باندې یرز قوم یشاو وهو القوي العزيز رزق ورګي چال رچو غاري هغه قادر دې العزيز غالب على كل شيء غالب پاري او سيز دې من كان يريد حرث الاخره سوق اراده د پیداوار د اخرت نزيد له في عرسي ممزياتو اغلا نزيد له في عرسي مزرعه للاخره مون ورله د نہ دې ما قبل سرابت پره قیامت د ذکر او مکه آیاتونو کې د قیامت نه حاصلول والو او داګه نه مقرول والو دا ویي به کوي چې څوک یې حاصله څوک یې مقرې ربط ادا ده چې ما قبل کې بیان دلت فللا یعنی د لطف د الله تعالی لطف فللا لطف د الله تعالی د عبادت سرابتې کی تفصیل له لطف د الله تعالی داغه سي په دوه ورو دي وکرد مؤمنانو د کافرانو يدوار وګغان دا له مربت يوبل سرا من كان يريد ارث الاخره سوق چه اراده کړی د پیداوار د آخرت نزل له في ارسه من بغور لزياد کو من بغ کو غيلا دا پیداوار اي في جزائي هي جزادار او من كان يريد ارث او سوق چه اراده ساتي د پټي د دنيا نوتي هي منها نوم ورلدغین ورک او ومالو فیل من خلاق اخرت کې به نصیب, نصیب اخرت کې به سیسی نی ام لوم شورا کا یاشته د پار شریکان شراو لهم چې دی د پار لا جوړکړه دا شراو لهم من الدین چې دی د پار لا جوړکړه ما لم یذم به لاج باغی ترا الله اجازه نه ور کړه وللا کلماتن کچاری نه یو کلمه الفصلو فیصلہ والے کلمہ بین الحق والباطل وریکہ ششتہ نزدک کلمہ باس نکو دا باس ټول 130 وی لري کوم ز ضروری باس یل تبع خبر کعو نور ابحث ټول تاسویلی تقریبا نو عام د قیامت غبات چالو دی د مکه دې کر 130 وی ولولا کلمۃ الفصلیک چرنی کل... کلمہ د فیصل ای الفصل بین الحق والباطل نوله قوضیه به قامقا په بکی شي په مییان زر کې حالن نه ظال می او په داغ سره ظالمان چې ل عذابو نه لیم جي دپاره عذاب در ن تر ظلی بین نهې تظالمانو لرا في مشفقی نه مما کسب یېږ د داغ سنه چې سکیوي وه واقع به الجذا اوله عذااب ج د عذاب چې دا واقع کدون د په دایبانې. والذین امنوا وعملوا الصالحات غا کسان شیمان را وړل او عمل صالح کړه په روضاتل جنات په باغونو کېبا وی دی لوما عیشا اوناین در ربهم دای د دا پارا سچ غواړي دی پنيز د پروردگار زده دی ذالک هو دالو الفضل له ذالک الذی الله ذالک الذی دا یُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُو دا آغا زیره دا آغا جنت تے یا دا آغا زیره ره یُبَشِّرُ اللَّهُ چِ زیره ورکو اللہ تعالی عبادَهُ قُلُوا بندگام لا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ چې چا ایمان راو رو, رو او عمل صالحی کرو نُقُلْتَ وَرْتَوَا عليه أَسْأَلُكُمْ لا عَج عليه اجر لنواطن تاسو نه په دې باندې دا تبلیغ ذالک الذی يبشر الله دا تبلیغ چې ریزه ورکه الله تعالی عباده الذین آمنو خپل بندګان له چی مان راوړل د عامل صالحات قل تورته وا ال اسلکم علیه <اجراء> اجر لنواطن په دې اجر نووان ইলل مودته فل قربا مگر دوستي د خپل ولای او من یقترف او څوک چې او نیکی ونزيد له فيها حسنا من ورن نورم پاږي کې حسن زيادت ان الله غفور شكور پتا کې څنګه الله بخون کي او قدردان دي شوکر گزارو هم يقولون يا واي دي افتراء على الله كذبا جوړاي په الله باندې دروغ فايش الله كچريو غړي الله تعالى يختمال قلبك مور بولغي پراستا باندې ويمحو الله او ما هو بك الله تعالى هلاک بکی الله باطل لرا الدین الباطل ویحق الحق بکلمات ثابتة الله تعالی حق لرب کلمات القلصرا انه ای المنزله ای بدین الاسلام المنزله هغه کلمات یې مونزل وی انه علیم بذات الصدور وتاک سر الله تعالی عالم به بید ذنون وانی وهو الذي الله غذت يقبل التوبهت چ التوبه قبلی چ قبلی عن عباده رقب لو وندګا ور او ګناہوں ورته ما پکې اېل کبایر او شرکیات ویاقو ان سیئات الله ته توبه پر ذریه او شرکیات دواړ ماف پکې چا توبو یا تپسیدک سره کبیره هم الله ما پکې او شرکیات هم ما پکې و یالم ما تفعلون نا کل اسلکم عليه اجر الا الموده فی القربا ندیم دو تفسیرنا مفاسرین وکړي کچری وغاره یي چې تاسو پذلو بمهر الګي کچری تاسو وغاره د تاسو پذلو بمهر الګي یان استانه ونبوت واقلی معاذ الله او علاوه فقتل باطل و ختم کی او حق ثابت کی تفسیر کبیر روحمانی او قرطبی کی دا تفسیرهم دی چه پای ی شی الاو الله غارین و یختمو علی قلب فصبر علی اذاہم و یمحو الله مکه جملہ مستانفہ دا یمحو کی و بغیر د دا دد تخفیف د پاررے تخفیف د پارو غرض بغیر د قواعدینا دا تفسیر دا آلوسی رحمت اللہ لے دے قبل تفسیر دا محلی لے مکہ جگم دیر شاگر دا محلی لے دا دا اللہ محلوسی و تفسیر کرتا بھی دا دوار دے اللہ المودت فی القربا اللہ اسألوکم علیہ اجرا دا فئین اشئی اللہ یقتم علا قلبت کچرغواری اللہ محربو لگئی پذرستا نستازو قضلو با مورو لگئی یعنی استعانا با نبوت واخلی مور لگو لسا مطلب دیعا علا قلبی کا نبوت برن واخلی بدال کر ابتراو الله اللہو پاقبل باطل ختم کی او حق بثابت کی دادا اللہ من محلی رحمت اللہ لے دا تفسیر دے دے دے رولمانی او کرتبی کی دا تفسیر دے چفائی شای اللہو کچی الله وګړي نو يختم على قلبك بالصبر على عذابهم او يمد الله مکه جمله مستانفره جمع کی وو بغیر د قائدینا تخفيف تफार غرضولې شوی دا تفسیر د علامه الوسیری او قبل تفسیر د محلی دی إلا المودة في القربى كيم يو خبرته رشي و داغد شيگان و غاستدلال له الا المودة في القربى چې وېستاسو نه اجرت نغوارم مگر د دوستای خپلواله ها جی مگر د دوستا او خپلواله خیال مې اوساته شيگان دې اته استدلال کوي چې الله فرمایي چې د قرآن ساتو نه موآوزه نغوارم پیغمبر ته وایي چې ورته وایي چې تاسو نو معاوضه خو تاسو زموږ اهل بیت سره محبت کوئ تاسو زموږ اهل بیت سره محبت کوئ او د دې داوې عقلن نقلن ذواړه باطل دي عقلنم باطل دي نقلنم باطل دي عقلن د ایجاد صورت مککيه او د هجرت پر دریم کال باندې د حضرت علي او د فاطمی نکاح شوه ده او دا صورت مکی دی نو پاغه وخت کې خدا اهل الله خبره ونه اهل بیت نو حضرت علی او فاطمه هجرت درم کال پس ان 3 هجری کې دغه نکاح شوه دا او آیت چې نو ده مکی آیت چې په مکه کې کال نازل شوه دي نو دی په ميز کې هو لزول اس قال کې خلادا پتم دا خو نو ادا پته هو نو وچه اهل بیت به ویني دا دي به کیږي نه به کیږي او دا دغه مکه د آیاتونه نازل شوي دي 3 3 4 کې حضرت حسن پیدا شوه دي سن 5 هجري کې حضرت حسین پیدا شوه نه علی بیت تل جوړ شوه دي دا معنا زکه درسته نه ده او نقلن زکه باطل احساس او دعوی بخاری شریف کې ذکر دي چې ابن عباس نه چاته پو سکړو او د سعید ابن جبیر روایت موږه ک سعید ابن جبیر روایت ته چې په آباد نچا تا پوزو کې جلايت چي ده دادہ دا علي بي تو مبارک نازل شوي ده علي بي تو محبت مبارک ده هغه فرمایل چې دا مطلب نه ده بلکې حضور فرمایي چې تاسو زما خیال نه ساتي نو خیر ده خو ما سرستا سو کوم خپل ولي چې دا, دا غي خیال خو کمس کوم ساتي ته زمو خیال نه ساتي نو خير ده خو چې استاس او ما سره کوم خپل ده دا, دا غي خیال خو ساتي دا مشرکین ټول د قبیله او د خاندانو کنه نو دا اغه خپل وای خیال کو ساتي نه نو ورته چې ما خیال نه ساتي شهره خدما طالبې ته خیالو دا وسه خبره اهلبیت باندې قران نو نازل قران په نبی علی سلام نازل اهلبیت خد د نبی علی سلام د وجه نه اهلبیت دي نو اصل عبارت دا سوي چې دا ورته ویني نو فرمایي فهشي الله او که چروبار الله ت لا یاقیممالله کل کمور بول پهرستاباندي خ الله الباطله اوله تع مححوقي لهقي با له وح الأقبب قماتي سابتې اللله حق په قمات ت خپلو سره هلهلي مبدات الصدور شان دا د چې اللله علمم د فب درووب او الذي الله غذاات يبللو صوبان بعده چې قبل تو ذګونهونه یې نه کبایر او د شرکیاتو وایا لمات فلون پویږي چې ستا څوکوي وي وی ويستجیبو اللذین امنو ويستجیبو اللذین آمنو او دعا قبلای ای یجیب الله دعاء المؤمنین وعملو الصالحات او چې عمل کوي نیک ويزیدو من فضل زیاته دی لره خپل فضل سره والکافرون لهم عذاب شدید کافرانو لپاره عذاب سخت يستجيب ايستجيب فعل الذين امنوا مفعول به الذين امنوا دا مفعول به او لفظ الله چې دین هغه فاعل لفظ الله فاعل او ده الذين نفسه مضاف محذوف ده اي يستجيب دعاء الذين امنوا يستجيب دعاء الذين امنوا دا مشهور و راجح تفسیر شو. قبلی دعا دعا آمنو دعا او راجح تفسير شه يستجيب قبل اي دعاء دعاء الذين امنوا دعاء الله تعالى او الذين امنوا دعاء جسان شيمان رو الله الله قبل اي فاعلو الصالحات او جنيك عاملون سو کوي داري دعاء سو قبل اي الله الله دعاء قبل یو تفسیر دام لیچے اللذین آمنو دا مفعول نرے بلکہ دا بیستجیبو دا پارا فائل لے اللذین آمنو بیستجیبو دا پارا فائل لے چھ قبلی آغا خلقو چھ ایمان راوڑے دے او نیک کامل کئی نقیل تردہ تفسیر شوے دے په دې په دي صورت کې انتشایر ذمایر لازم راځي انتشایر ذمایر دې جما کې ټول صغائر الله طرف تراضی دي يقبل التوبه ويعفو عن السيئات وغيره کې او يزيدهم کې ذمیر رب طرف تراضی لري نورم باندې تفسیر چي دی غډير اولاد بس اډم باندې خبره چي کوم يستجیيب وفعل الذي نامنو مفول به لفظ الله فیل شو او د الذي نامنونه مکې مضاف محضوکوو رامن ل شي چې غ د د آ دا تفسر رااج د معې مصربرابروي زی دوم من فضلي یو زیاد بغیله فضل والقاذونه رض په زیاده للمومين تذق زیادت ت دپاره د مومانو ولو بسط الله الرزق لعباده ولو بسط الله الرزق نو الله تعالی که چرې کلاو کړو رزق لَبَغَو فِي د خپل بندګانو په اړه لا بغاوت په ارضی بغاوت رزق زیات شي نو هغه یې ضرورت نه زیات رزق چې چا لور کې هغه ایمان بغوی دا قباب بین الارت رضی اللہ عنہ دا قول نقل کرده چه مونگا دا بنو قریضا بنو نزیر بنو قنقا مالون اولیدن نو دو مونگا پذلونو که مال آرزوگا پیدا شوی چې دا مالون اولیدن نو مونگو مال خدای نو اللہ تعالی دا یاتون نازل کرو حضرت عمر فرمائی چه اصحابی صفوکی بعد دا مال تمنا اکڑنو دا, دا یاتون نازل شو دوان شان نزول نه کیدې شي راغست کی ولا بواسط الله الرزق کچې ربو الله لایبا دی کولو باندې طالب بغو فیل ارض زیاته وکي ولکن ينزل بقدر ما یشا لیکن الله را کوزیدا رزق په اندازې سرایو مقدار ما رضا سسمر غواڑی انه بعبادی خبیر بصیر شاندار چا په کولو باندې خبردار ده او بینار او الذي الله غذاتي ی زیل غیسا سرراوری باران لرا من بعدما قتو په داغنا چې ناامیدیده شي وینشر رحمتتا اوقر خپل رحمت اوولولول حمیر اوغاله چېې هغه محسم د تعریب کړی شو د محمود بی ذا ته پهمن او د نشاناتو داغنا ف اوور پ داش داسمانو او دزمکو د وما بسصففه من كل من داب وما بسفما او س چق کړيدي په دوواو کې من دبت وما بسصففها في هما من دبت ما ي دوبو على الأرض په والله جمع می داش او ق او کراجمکوورو د ټولو على اعادتي هسانين اذا عشا او کله چواړيله پ قادر دی اوما من مصیبت رب دم قبل فرادیس و بر اوچه الله د خپل بندگان ورځې کو فرح کوي الله مکه ایتونه کې وفرمایل او ماصابکم دین معلوم اشوا چې انسان تکم تکلیف رسي اغا د ګناہوں د وجر رس به چې ګناه کوي په چې حضور نه تاسو زیات تکلیف چاته رس چې پیغمبران و تا بیا درجه په درجه الله چ فرمایي چې وما اصابکم نو انبيانو په دې زمره کې نه راځي بیا دا چې انبياو ته تکلیف داغي د ګناه د ودینا خو معصوم ژوندۍ تیري داغي ګناه شته نه نو انبياو معصومين دي جواب جواب مفسرین ورکړي چې انبياو کرامو باندې مصیبت هغه درجات اللہ او چتولو د پاره راضي چې داغي درجات الله اوچته بندگانو کې چې چرچا ګناونه نی الله ته مقربي دغه دا درجاتو دا بلندور د پاره چې چرچا ګناي او ګناحت مولا د پاره الله مسايب راولي الله پرمحي بل به ادا دي چې ما قبل کې بيان د دلایل د توحيد او بدی کوم هغه د دوارو کې مضمون د معادم دي مضمون دوارو کې د معاد وشتا اب خلاصدرو کو صدا چې مجادلون په آیات الله الله پایا تو نو هیڅوک جگړه کوي هغه د پاره نجات نشته او نجات د مؤمنانو په کې مذکور دي بیان د اوصاف حميده او اوصاف دغه بیانم بګټ شته نو فرمای او ما صاحبکم من مصیبتل او سجدروسی تاسو ته یو مصیبت په ما کسبت کړئ ییکم پس پس سبب تاسو دلته سنو ویاقوان کثیر او بګنه کوي د روسی وامانتم موجذین فی الارض وامانتم بموجذین فی الارض او نیت ازو عاجز کون کی پزما کا کہ اللہ اعلی اللہ نے سے شی بچ کول نشی و مالک من دون الاهی من ولی اللہ نا دوست او نسو کی امداد کون کی او مین الجوار او داغد ایتنا نشانات نا کیشته دی فی البحر پدریاپ کے کلا کل جبال پشاند د غرونو دی این اشعہ اسکین ریحا کچھ رو نو اپد ری حوال را فیضللن رواکد علی ظہری بی اپاتیشی و لاری بی اپاتیشی و لاری دا دے پشابان دے دا دے اپو پشابان دے بل دا با ولاری پاتیشی علی ظہری ہی و لاری با پاتیشی که هواو درد پاکو با دی بات بانانو والا نو بکن تاز بوائی چی هواو دردگی کشت ندا سوټیو الوی نغا ویل دا اندا جنریټروالوی نه انجنوالوی بادبان وبکیلګې دلو لکه وقاعدی سیرو کتابونو کې جراذید جنگونو باندې ذکر راځي صلاح الدین ایوبی یورپ له شیکس څنګه ورکړو نغې بيدایر روانې پاګې کې بادبانونه لګې درو نباډبانونه بيدیر لوې لوې تو دې کشته او پاګې چالي لچابه ور ول ختم کار سب ختم شو هغه د اور غشي چې هغه بادبانونه شو کشته هغه تر اوره سي دي نو غیت پسونو فوجیان صرف د کار له درور چي دو اور غشي ورکړي مچ څنګه بادبانونه دا غي کشتو غي رابندول دې په اور غشي ورپري خدل نو په ټولو کښتو اور لګي چور لګي ولا ختم وکړي نو پقوا بدغوي نو دازه کوي چې الله هوا اوتري نو فايض لن رواکه د علا ظهره ان في ذالك ايات لكل صبار شکور پتا دي صرف د دې کې قام غا نشانات دي لکل صبار اندار صبر کہون ان کی دفعر شکور شکر گزاروی لکل صبار او یوبقهن یا تباکل بی لرا او یوبقهن یوحلق السفین شکر تباکل جی لرا بیما کسبو اے بیما کسبو اصل کیو او یوبق اہلهن او یوبق اہلهن دے نوزه بما کسبو زمیر بے اہل طرف تراجئے او یوبق اہلہن فی حالات قل اہل لرا بما کسبو فسبب داغی چسی کرو ویعفو عن کثیر او ما فی کئی بڑی و ویعلم اللذین ایجادلونا فی جنی اللہ کسان لرا چی جگڑ کئی پی آیاتنا پایاتنو زمون کی ما لهم من محیص مشتہ ځای د خلاصسي جایب پنا چې کم تویلشي فما اوتیتون من ش فما اوتیتون من ش پس کمشي چې تاسوه در کې شي په مطول حياتي دنیا داخوا فده دنیا د جو وما عند الله خیر اوس چې الله سره هغه کردیوه به قو باقیې الذي نامنو دپار دغې کسانو ایمان راړې والله رم ربهم کلون او ف خپل پر ورګ هرار باندې پس کول کغ تو دا, دا ایمان نفس د مؤمنانو 15 صفات دی ښه ما عند الله خير وا بقال الذين امنوا على ربهم يتوکلون دا یو صفات دی دریم والذين اجتنبوا كبائر الاثم هغه کسانه چې بچکی ځان د غټو ګناو نه یا نه شرک نه او او معاصیونه دریم و اذا او کله چې غوسا نو هم یغفیرون دی باخنا کوي بیا سلورم والذین استجابوا لربهم چې حکم شورتا شورتداو ویلی شي والذین استجابوا لربهم چې حکم منې د خپل پروردگار واقاموا الصلاه من قائم کوي او پنظم و امرهم شورا بینهم قائمه منذرا او معاملې د خپل مینس کې مشوره باندې اَمَّنْ مَارَزَقْنَا وَمِنْفِقُونَ او داغه مال چې ګم الله ورکړي نو خرج کوي دا پیندې صفات د مؤمنانو غوې ذکر کړو والذین وامرهم شورى بینهم چې کوم منصوصي مسلې مِن وي منصوصي مسلې چې کوم او حدیث نه ثابتې دته منصوصي مسلې ویل شي اجماع نه ثابتې وي قرآن حدیث اجماع نه کوم وي دته منصوصي ويليش نو چې ګایي منصوصي مثالي چې قرآن حديث اجماع نه ثابت وي پاره کې د مشورې ضرورت نيوي منصوص نس کے بغیر مشورې څه ضرورت دی لکه ان النفس بالنفس نبياو مشوراله چې سره کتل کړي بدل کې بقاتلېږي کبه نه قاتلېږي سربته واليش نس داسي کے کې څنګهار دی نسره نو منصوصی مسائل چوینو په دې کې د مشورې ضرورت نيوي غیر منصوص مسلو کې د علما صلاحا فقهاو نو غستل سل پکاري مولانا کبیر قاضی وغیرہ د طول الکلیدی د طول نظام ملخص ته بس قصدي ده کې والنه اده عصبه هم البغي والنه اده ص هم البغي دلته دوشي کوونه دي په دوشي کوون کې با دا کې اعت شو دی پورې مخکې مونږ و وده مع غضبو هم یغفرون که نه و غضبو هم یغفرون کله چې غصورور شي نو بخ نه کوي اوسممو لږ مخکې که نه حاج مخموی کنا چې کله غوسه نو دی بکه نه کېداږي ور پیدا ما غضبهم یغفرون درم صفات کیندانا چې غوسه راشي ورلنه بکه نه کوي او دلته کې وایي چې بدلاخلی والذین اذا اصابهم البغیهم ينتصرون دیت نخبل بدل اخلی چې څوک په ظلمو کې دیت نخبل بدل اخلی شته کنا ال توای چې معافی کوي دې وایي چې بدل اخلی نو ډېر خبره بیا راوږر دی نوځه کې مافي کې يبل راځي کوي چې دای بدلت لري نو پاپس کې تعرض راغلی په صفاتو کې پخپلا یو صفات کې الله فرمایي چې مافی مافي کې يبل کې فرمایي چې دبدل لري دوی مدا مساله ده چې په یو بل مقام راغلي دی ولکازمین الغيظ ويعفون عن الناس نو مؤمنون صفته مؤمنانو صفته بیان کړي چې غصبه سكي قالک به معاف کوي ورشه دے بازار کې مؤمنان غصېس کی شربت نه کی شربت غروجه کې بندي کنه روزه کې به شربت بندی دا کو بو مو بو باندې په بازار کې غصېس کی غصه یو درزه غرب دی کنه ازګه دې بازار کې چاته وو که تل موږ خو دې روزه بازار نه بالکل بیغه مګو روزه راځي بازار لاړ شي ته روزه راځي وې مولاد جمعه تنو دې بلا جمعه تنو راضي نو به بازار تنو بیغه مګو نو دیروزه کوم خدای بيغه مکړی بازار کې جېسي او بل توغوري بل دراته به بدبدو قتل او مې قتل زمما پولیس ترګي دстаўه کې دي تا په کیسې دي عورتینه ماته دیولې و د ما په بدن کې ستافي جتا ورته قتل بس درځغره به اور تو رستا په ملع اسوره وي او غوبل اخري نو الله فرمایي دي ده وای چې ولکعظیمین الغیظ المؤمنانو صفته چې دیبا غصاب قری ويعقون عن الناس دالې چې دی غصې اس کی او خلق او دل ته دې چې بدلا اخلي نو ال تم مؤمنان دي دې دې مؤمنان دي د دې یو جوه خداده چې مزداق جدا جدا دي انتقام چې اخلي د کافرانو نه او معافي چې کوي نو هغه مسلمانانو ته کوي اشد او عل الكفار رحماو بینهم اشد او عل الكفار رحماو بینهم اصابهم البغي چی ظالم ورسرمیلوشی نو همی انتصرونو دیخ بالبدل اقلیتنا انو آلتا جدا حیثیت تے دید ہے جدا حیثیت تے نو دید ہے کہ ذکر دو کفارو دو پلیتانو خلکو لیکن اوز گندہ خلک دی گندہ خلک اوز کدیم آپ کے بس توبو جماعت صفات چهول کاظمین الغیذولافینان الناس ارامی زړی چې د ما په لور سره غره نورم توبای کیږي ارامی سره ونه ما آپ کے دا توبو روغ چوبنی ولی خصوصا د بازار کې چوالاړي چې داراشي دا غونډه ټیکس غواړي څو روغ در سره یی د ورته پرو جماعت وجی سیف در غل ورو تاسو لو کور تهږي جماعت در رسیدلو تاسو ولې دغله داسې دات کی یا بهدا وګدا سيلي غوخه دین دي نور ورکی لنیبتهب زئی وګمره کوي شه ضروري سي دا دېنه دا دغه قتل چینو دې تمافي نشته دا چې قتل چی چا ظلمن کړی وي په ظلم سره قتل کړیږي کوم مافي نشته په دغه کې مافي نشته دا چې ډیر سيزونو دا لکه زنا ده په دې کې مافي نشته ځناف خدا الله په طرف نه سزا وي بنده نشته نو دا چې کې نو کافرانو نه وې انتقام وغوستو او چې خالص مسلمانان موداب معقول بی هم مسلمانانو کې چې کوم ظالمان جابرانو ظلم وکړو د دین په بدله غستا معافي وینا کوله اشد او علکفار رحم او بینهم زم جواب دا ورکړي چې دلته مسلمان ته مسلمان نو یو مسلمان هغه دی چې هغه غلطی کوي پخپله غلطه ایبان نه نادم او پښیمان نه نادمی چې رمانه غلطی شوه او غلطيم دیده دانسته نېکړې بدمشای کې نو راغله بس په دې مې غلطي وشو دا کاوست په لیندزه عادي گزار کې دغه ته چنچړه آتا او لیلته نه سړې راځن نجروغ په تندېږي وښتو دا کومه د ورځې شیطانانو وښتو له تلو حرم شریف کې میناتې انو شیطانان له وښتو له بندړی شوق کې دي شیطان چې بیا غوډر بندا سور کې ورتا انو موږ دوی میروادې هغه شیطان ټول وښته په لومبارواد موږ یوز دا واره واړو بوله په بل راسه بیا ول وادو بیا په غټول نه په دوی مراد ار سړی سر گنجي کړي ان یو ګنجي دی او څنګه ډېر دغه ګنجي دی یو لوی شي او د لومبارواد ګنجي او نو هغه زموراد دې په ولاره باندې بنوسې غټ کانه وتره ما ورته مه لیکم ادا سکه په کو کانه غو شیطان خلق نوري داغه بدعت کې راضي کارکو ذمرا پټه ده دغه د چنې د دانې برابر بس پتی باندې وولي پتی اجازه دې دین غټ باندې کوئی اجازه نشته هم حتی پریدا هم شیطان تاسو چې وې دا نو سپوندار ارچه سرونه کړی ارڅړي سر کړی له ټول خمدیدار دا سادینو نه مقام وکړي دی ولای اجور پتی کې دې چې د نو د ترکا غټ کانو او دا چې تا بسم الله الله اکبر رجمن لشیطان ورزن للرحمن ټاکه غوي وشتو مينه تروانه شو نه عادته کندل کوي هغه ته مای شیطان دی د انکاروک پني غواړي الله طریقه کوله پیغمبر طریقه تمره کان لاس و دومره او چت بسم الله الله اکبر رجمن دا چې پښه لاس بوتلم بدات دي بس دومره رجمن للشيطان ورضان للرحمن دا چې و رسول دا چې دا چې هغه هوسته ورولي بس هوسته نشته څلابوت کې دی شیطان دې به خامخا مقابله جامو جامو گیوله نه بس دا لاس دومره راغې دوږې برابر بځي بارا نه دین ارستکو الله ثم بدات ته غره که په مصله دا هیڅو وعدات دي ځاتې یا تبه ویني کرکټ میچ کوي بالنګ کوي ورته بالنګ منه کويอัล تبر دومره بوتل دي داسه وشتل دي ځاتې په دوغوتو په ټولو غوتو نیول نشته په دوغوتو باندې داسې داسې لاس بوزا هج دوازه نوچه حجل ورشه کی خیری قلعه تول بوضع بیتا قوضم بوضلتا او بابا راغلو گلو اجتا میراداو شوا ایو تریا سیب بلکل بلکل تاسوائی جی کرامات خپل بیانو لی اجتا میراداو شوا نوی وردتا جی جی جی جی جی ما تریا رو نویشی پاتپورد دی نشتا ما وردتا جی ضرورت نشته دگتل آرم سی چل دیو بیا وی بس ل� او فیا یوالا ورو ختم ورته چې کیناتم لار محرم شریف کیناده دې ټیلیفون کې حرام حرم اورا چې دم تراځي او ساده می پوګه چولې ما را ستاد خپل حکومت ته حرام تلاله د کې موږ د جماعت کو تیر کال نو راغلو نو هغه د کیسه کوله هټر کال چې موږ جماعت کوله ان یو اول وایي افغانستان ته لړم البته وې دې چالو ماوي چې ګور ورتا دا په منځ کې ودری نو داسې وو داسې تیری ګبل وو داسې تیری ازه په منځ کې نه غواړم ما تر واغ مخ مې دې ما تلګو چې دې دونه بچي داسې بچي نو دا الله پر مې کوي والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئات سیئه مثلها نو یو داسې مو کې وی چې هغه کې چې او پریشان ای ان هغه او پښیمان ای اگر ما اپ کے او چکم غلطین کہ یا واپاری بانی مصری میں بدماشی میں نو داغه علاج حضرت شیخ شیخ القران دا گجرا والی رحمہ اللہ تعالی علیه الی بابید علاج فاکظو موسی ثلاث ویداسک اللہ دی وہ بخیلہ ہستیوا و موسا موسی ان ویدا اغلب یاد موسی علیہ السلام غس پر صدق ابتسا پکو نہ کہ پرتا و حب سک ور کو موسی ات و دا ترب او فرمایي واجزا او سيئه سيئتم مثله او بدلا د ګناشي دا اغه بدلا په مثل دا غابراهيم نخي اغه فرمایي چې کله ظالم په ظلم کوله تومانه نشي حضرت ابراهيم نخي فرمایي چې ظالم په ظلم کوله تومانه نشي بیا مافی غورا دا چې ستومان بیا مافی غورا دا او کله اغه په معقول نورم جرات من کوي چې تی ماقې ابراهيم نخي وې او اغه نورم بیا لکه لکه لکه کنده اغه موګلي چوشي سره ويشته نو بیا داسې چمکی بم دی داسې را را تا سم کوجره کې بده ډېر له په باندې ماشه کې تکبر بریدم تاوکړي تماش کړه بهم جوړان دکړي ماشين بم ورتري ابراهيم انرفع وي چې کم سره پدی جرات نورم داږي آتی داغه نه بدلا غسل ضروری دي هغه تاو ما تي لیکه قاضي ابن عربي احکام القرآن او امام د پخپل تفسير کې قاضی ابن عربی باحکام القرآن کې مولانا مرتضی پفصل تفسیر کې دا قول غره غنلې ده ابراہیم نے قیدا قول غره غنلې چې دا, دا, دا, دا بدمایشي چې بیا کوي د سره روغم نه کې د روغم صحیح نه دی به وې دو وشتل قرآن وې ان بیا فرمای وجزاو سیئات سیئات مثلوه فمن عفا واصلحا چې چې عفو کړی اصلاح یو کړو فاجروه علی الله دا اجر په الله ان نه او لاحب بظواال منغا نه ظال معنو له والمن واللهمن ومنین ته بعد د او توک چې بدله آخري په د زلم نه پهلاه کا په دزلم د ظاللم نه د فلا من سبیل پاغ باې سبیل د مواخذ نهشته سرړ ورله وجهلو پبد ل کې سړی وجهو کې بس وکړو خپل پهدلې وغستو ان نه ما سبیعال ل نه خبره النظام چې د پاره کتان وبانه یظلمون الناس چې غي ظلم کوي په قل کوانه او الارض او یظلمون في الارض او ظلم کوي په ځمکه کې بغیر الحق نا قولائك لوما عذابنا ليم دغ خل کو عذاب درناک وله من صبر چا چې صبر او غفرا او بانه او کړنه دال کلمین ازمل <سؤال> امور <سؤال> داکار د همت دکاروننا صدا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ او چار رچی الله گمراہ کی پس نبو بی داغد پارا سوغ ہدایت ور کون کے علاوہ دا اللہ دا سورہ شورا آیت نمبر 44 دے ماقبل سر رب تو مناسبت داده چې په برانو یا اتو نو کې د دوه قسم خلکو تذکرہ و د گمراهو خلکو او د مؤمنانو یعنی د گمراهانو کافرانو او د مومنانو تذکرہ و او د ظالمانو ذکر ده ومن يضلل اللہ فما لهم وليم من بعده دے دے نا دا ظالمان نو تذکره چالو شوا نو دے دے ومن يضلل اللہ فما لهم وليم من بعده ای من بعد اضلالی ہی شان رچ اللہ گمراه کی پس نشتا غد پارسو که دیتور کونکے من بعدی ہی ای من بعد اضلالی ہی پس دو گمراه دو مرې داغ دا نه وط ظالنه وت ظالنه او و بهته ظالمانو د را له اوله العذااب بل رابت دا چې ما قبل کې د تويد او بیان د ظالمانو پهو او په دې رکو کې هم بیان د توحید دی او بیان د عذاب دی بیان د توحید او د کافرانو ظالمانو د عذاب ذکروم دی خلاصا د رکو چیرې دا نو دعوت ال قران او ابطال د شرک سرا دعوت ال قران او ابتال د شرک او بیان دمیاد او بیان د دلایل د توحید پروکو کې دعوت ال قرانم او ابطال شرکم ده پکې او دغسی بیان د میعادم ده پکې او بیان د دلایل د توحید هم پکې ده اللہ فرمائے ومَن يُضْلِلِ اللّٰهُ چَل رچي الله گمراہ کو ومَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِ پس نبوي دته پار سوکار ساز من بعد ازلالي پس گمراه کول داغنا وترضى الظالمين ابيذ ظالمانو لرا لما راوا العذاب کليچوي دي عذاب لرا يقولون نوائب هل الى مرد من سبيل آیات واپس کې دوه بسلا هل الیلا مرد من سبيل آیات واپس کیدو بسلاروی دی بدا چیوی چې چی واپس کیدو سلارشت چې مونږ پاغي باندې واپس شو اللہ دا غوی ذکر کئ و تراو منہ بدیلرا و تراو منہ بدیلرا یورذون علیها قاشعين من الذل چې مقامک کړي مقامک کړي چې دی ورتا نخطه بوی د اللتنا ينظرون نظر با کئی گوری بدئی یعنی گوری با النار ینظرون من طرف ان خفی پا پت نظر سره کل مقتولو الی السیف لگا سنگچی او سڑیک قتل کئی سو تو رئی ورطنیولی ناچه پکم نظر سره دیدہ سی پټ پت, پت گوری غته تو ان دا سی بدی گوری بیادی وقال اللذین آمنوا وائی باغ کسان چی را راوڑے دے وقال اللذین وائی باغ کسان پا آخرت کے امنوت ایمان راوړنه په دنیا کې چې ان القاسرین الذين اب تاسو ته نقصان مندون کیا هغه خلک دي قاسرو انفسهم چې نقصان یې کړه د خپل ځانونو او احلیه مو د خپل کور والو یومل قیامت په ورځ د خبردار ایوا لا انقطعه له دې پار بچی دل نشته الا ان الظالمین فی عذاب مقیم فتاک اکثر ظالمان باپ فاہمیشہ با عذاب کیوی فی عذاب مقیم فاہمیشہ راتلون کی عذاب کی ہم ہمیش گئی والے عذاب بھی پدیکی بپراتی وما کانا لہم من اولیاء مشتدید قارس وگ دوستان ودا وطراہم یعرضونا علیہا کے دیکھیں یہو خبر اغا دادہ دا حاز دا دا مرجے عذاب دې یو رضون عليها چې پیش پکړې شي په دې باندې ها د عذاب اوس دې کوي اعتراض وا دې معترضین کوي چې تاسو وايي چې دې ها ضمير مرجي چې دغه عذاب دې او عذاب مذکر دې او دا ها ضمير مؤنث دې نو دا مؤنث ضمیر باندې مذکر ته څنګه راج کیږي نه عملو مؤنث په مذکر باندې وسنګ کیږي جواب ادا ده چې انار دمرجیری چې دلالت په عذاب کوي چې کوم پر اول عذاب کوي ده غ انار دمرجیری چې دا په عذاب باندې دلالت کوي او پر اول عذاب کی چکم یعو دے انو آغا عذاب فا آغا عذاب بانی دا دلالت کی نو فرمائی وما کان لهم من اولیاء نشت دے دپارا من اولیاء دوستان فی القیامت فقیامت کی ینصرون من دون اللہ چه مدد کی دے إلا ወደ الله تعالی نا ومیضلل الاو چاله رچی الله گمراه کو فماله من سبيل نبودا د پاره د خلاص لار فماله من سبيل اي يسلكه للتخليص د خلاصې دو د پاره د پېدې لار شينا فماله من سبيل اي من سبيل الهدايه او التوحيد چې غلار د هدايه او د توحيد وې د پاره دا سلار نشته استجیبو لربکم امن حکم لخبل پروردگار ای عجیبو سمرت التوحید استجیبو لربکم ای عجیبو امن حکم مرربکم ای لحکم ربکم استجیبو لحکم ربکم لربکم جدی مذاب چلے گا محضوف لے لحکم ربکم دار رب چلے دے دے مذابی لے مجھوڑی گے مذاب انجھوڑی نوليه حكم ربكم اومنې تاسو حکم د پروردګار خپل خپل پروردګار اومنې دا مطلب نه دی تاسو حکم د پروردګار خپل نو استجیبوا لربكم اومنې تاسو حکم د خپل پروردګار من قبل ايات يوم مخدينا چراشی پتا سبانه داسه او رز لا مرد له من الله چې نی واپس هي رد الله ده طرفنا لا انکار له من الله چه دا اللہ دا جانب آگیلو انکار نیشتے ما لکم من مل جئی یوم ایذن نبوستاسو دفارا دفنا زئی ای تفرون ایلئی دا سیده چه اگه طرف تاو تختیتاسو من مل جئی نبوستاسو دفارا ای تفرون ایلئی چه تاسو کم طرف تاو تختی ای یوم ایذن وما لکم من نکیر او نبوستاسو دفارا سوک من نکیر فدا غورتا وما لكم, وما لكم من نکیر ای انکار المنجی عنی الظنوب دا سی یعنی دا سی انکار با نشکو لے چیده گناہن پی بچ گناہن نجات بطا تا پی انکار بانی نمیلے بی فا ان اعرضو فا ان اعرضو نو دا دو انکار دا بتا تا نمیلے بی مالکوم من نکیر تعالی تعالی کوم فیصله چوي هغه بس تاسو د فائدې د پاروي مطلب سره چې دا الله سبحانه وی هغه بس تاسو د فائدې د پاروي زمونږه فیصله باندې انکار کوله ولا بسوک نه وی چې هغه دا وای چې دا فیصله ورېدا سی او شو په نظر سانی دا داتې بسوک نه وی چې هغه دا وای چې په نظر سانی وشي لکه دنیا کې چې څنګه افسر دځان نه لاان د افسر تهوي چې دا پساله دا سنو په کار ف نظر سانیوش او دا وړوې افسر چې د غټتلی شولی نو الله تعالله چېې اغته څوک کولی شي چېزما دا پساله داسې دا او پهې د نظر سانیوش شي غته دا ن شودي فینارو ک چرییا را و کوو مخیواو تصلی د نبيته ده فینرضو ک چریدي مکوواړوو فمار تلنا کالی اییم بس نه دی لیګله مونږه تعالی په دی باندې نگهبان ان علیک الا البراء پشت پتا باندې مدر رسول و ان اذا ذقن الانسان او پتا کی څنګه کله چې مونږ کو انسان تمنا د خپل جانب د رحمتا رحمت نو پری حبه دې پاګی باندې و ان تصبهم سیات کی چریور و ان تصبهم سیات کی چریور سیږي دې تبری دما قدمت ایبین په سبب داغي چې لګېلې تاسو نه دین او فإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورُ نو پਤਾ کی څره انسان چیرې کفور أغنا شکر لري فإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ایل کافر نو دا انسان چیرې دی نا شکر لري لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الله د ملکیت د اسمانونو او د ځمکو دی دا دلیل د توحید د پیښات د تصرف سره دلیل د توحید دی ااسبات د تصف سر نوفرم للله ملکو سماواتیول عرضو الله د پاارمل کې درسمانو او دزمه کوې یقلو کوما یشا یقلو کوما یشاو پیدا کې چې و واړي ی من یشاويناسا یا حبولی من یشانا چا رکې چا لره چې لور یا حبولی من ی شازو چا لره چې غواړی چاله چې لورو غاری نو لورو ورکه چاله چې زوې واری نو زوې امام قرطبی رحمت الله له دواصله بن اسق فزیل الله وان او دا قول نقل کړي چې وېدیدا کې د جنای ذکر اول ذکرې چې الله دا ثابتې چې رومبې دچا جنای پیدا شې نو کې برکت ته او دا مبارک دی یعنی په رومبې جنای پیدا کولو کې برکت ته او دا جنای مبارک دی نو پدی و جب اندی اللہ تعالی رنبید جنید دکر کرنے دی نو فرمائی او یزویجوہم ذکران و ایناسا یا او یزویجوہم ایجمعکم یزویجوہم کو ماند یجمعکم یا چی جمع کی تاسولر ذکران و ایناسا خذ او نر نر او خذ دا بیان دا تصرف دی و ایجعل من یشاواقیما او جوړر دی چاله رچوب واڑی لاواله ده یعنی شاندی او جوړر یا یات راجامہ کیټول خو ځو نارلار نو چې کمه او واڑی نو غبس لاواله ده کی شاندی کی ان هو الیمن قدیر شاندار چا علم والری قدرت والری وما کان لبشرن وما کان لبشرن دیس بند طاقت نشته ان یکلمه الله الا وحیا دا چې خبرو کی د سره الله تعالی إلا وحيًا مگر پیشارې سره وما كان لبشرن ندي پکار یو بشر لره یادې حساب ده طاقت نشتا اي يكلمه الله ذات قبرو کې د سره الله تعالی الا وحيًا مگر پیشارو سره الهام دا الهام الله تعالی چې چا سره خبرې کوي مخامخ کار نه اصل کې دې دې کې د دې اعتراض جواب دی امام امام قرطبی دواړو ذکر کړی دی دې دواړو نکلی چې يهودو او رسول و سلام ته وي چې مونږه څنګه ایمان راوړو کله چې ته نو خدای سره مقام خبرې کولې شي يهوديان وي مون څنګه ایمان راوړو چې ته نو خدای وینې نور سره ته مخامت خبرې کولې شي ها سره خبرې هم نشي کولې څنګه چې موسی عليه سلام الله وسلام مخامخ خبره کوله الله تعالی نبی عليه سلام الله او فرمایله چې موسی عليه سلام الله الله مخامخ لیدل نه دي مخامخ یې لیدل بلکې دو پرده شاته خبره شې ودي په دغه تایټ کې الله تعالی د آیاتونه نازل کړې پی محمد صلی الله علیه و سلام سره زماده پر دې شاته خبري شي وي او ما کان لبشر ان یکلمه الله الا اللہ وحی مشته او بشر او د هیڅ بنده طاقت نشته چې الله سره خبر یو کې الا وحی مگر په اشاره سره او من وراء حجاب د ترمیزی روایت د جبرئیل امین نه ده ترمذی شریف کې دا روایت شته یو جبرئیل امین نه چ ز ډېر نږدې شوم ډېر نږدې شوم بیا هم جبريل امين وای چې ډېر نږدې شوم الله تعالی لیکن بیا هم او یا ذره حجابونه پمینس کی او یا ذره پر دی دا پمینس کی ودا الله عظما نو الله تعالی چې دې کې دل لو الله بیا خصوصا د دنیا پر تر ملاقات د انشئره البته د معراج په موقع د نبی علی صلوات و سلام ملاقات چي دي غيري منافي نه ولي زکه چي د معراج په موقع باندې د حضور له صلوات و سلام هغه ملاقات هغه جدا عالم معالم سماوات و عالم دنيا نه واه او د عالم دنيا د عالم دنيا کې د ملاقات چي د دانشي کې دي حضرت عثماني رحمت الله له شبير رحمت الله له هغه فرمایي دلته چي د وحي مفهوم په دې مقام باندې غ د کم چې د بخاري پروایت ک راځيفلته د وي دغه چې ل مفوم اوغ او ماغ د لکهسم چې بخاري کراشي چې حضور للات وسلام و فرما چې احم کله کله و کل کل ما ته داسې راځيلهکهسل سرله الجرس لکه د ګینتی چې د دی ما ته ووح راځي د د ګتای مطلب سری یعنی داسې سر د دا هر طرف هغه اواززهونې چالووي څه زه پینه کوئم تر دې غنټه اواز سره دغه تشبيه ور کړی ده چې د هر طرف نه اغه اوازونه ونیداسي چالو وي او زه پینه کوئم دا غا مطلب دی ک سلسله جرس فرښت په نظر ناراضي اغه فرشته چې سوي ماته یادي فرشته چې سوي بس ماته یاديږي په نظر سره ناراضي بس اغه आवाज باندې دوم را پویږم او ماته الله تعالی یادی دی دلته کې د وحی نه مراد دلته د وحی نه مراد هغه د فرشتن انساني شکل کې وي او نه پخپل شکل کې وي انساني شکل کې نه پخپل شکل کې نه لکه تارګر کې چې هغه د کټ کټ आवाज راځي اسخه هغه تارګر نشته مخکې بوي کنه ټک ټک اون دی په کې نو دا ته واسو یو د ټک ټک اوواز د کړنګ کړنګ اوواز او بس راغینا ما الله تعالی پاغي باندې پوي داتیس اس هیڅ څوک راتوي په نظر ناراضي دغم د وحي او قسم ده نو فرمای او من وراء حجاب یاد پردیشا تا او یرسل رسولن او اولیګی رسول ملائکا فیوہی باذنہی فیوہی باذنہی مائشه وحیو کی په اجازه تعالی الله سره سچو غاری اي الى تبليغ كلامه الى البشر انه ولي حكيم الله تعالى علم عليا بلند حكيم الحكمه والل الى تبليغ كلامه الى البشر الضعيف وكذلك او حين وكذلك او حين مدارغي منغا وحيكوا اليك استا طرف روحا من امرنا و کذالک اوحینا الیک و امدارنگه و وحی کو استاد طرف تا قرانن من امرنا فاقتل حکم سرا ما گنت تدری تا دپ تنشته مل کتاب ولل ایمان تا دثبت چې دا قران څه او نړداد پته ایمان څه شه ده دی ایمان دی ایمان تفصیلات د ایمان څه شي دي ولې داولې زکا ایمان مراد عقل نو هر پیغمبر پیدایشی طور مومن دي نو ایمان په تا باورته وليني البته د ایمان څه کم تفصیلات وی یو لم هیلم پیغمبر چریده بغیر د ایمان نه د وخت نچی دي شرک خوشايبم کې نند راځي پیدایشی طور هر پیغمبر دا مومن دی نو په دیوې دایې دایې دایې کی مراد څه لري چې تفصيلات د ایمان ما کنت تدریم ال کتاب نو تاسو په صدا قران څه شه ولل ایمان او د تفصيلات د ایمان اي ولا تفصيل ال ایمان ولا تفصيل ال ایمان ولكن جعلنا نورا لیکن ګرزول هم ګدی لره نور تا قران ګنده رنا درزول دا ولكن جعلنا نورا نا قران مږ رڼا در لري ولکن جال نا نور النهدي بي من نشاو من عبادنا لیکن مونږه دې قران نرڼا در لري دا نورن دا بيان دي من نشا وا غچاله چ مونږه ووارو من عبادنا د بندگان بندګم وا انک لتا ديلا صراط مستقيم او پتا کې سره خامخا ته هدایت ورکه صراط مستقيم طرف تا صراط الله اللہی لارد آغا کسانو صراط الله اللہی لارد آ اللہ تعالی الَّذی لَو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آغا لارد آغا اللہ چکم تا چد کم دفار آسمانونا او داسمکے ٹول دا آغا الله علا خبر دار الاللہ تصیر الومور رسیگے ٹول کارنا اللہ تا الله تصیر اللہ طرف تا الامور تول معاملات قارون قل لہا تول اللہ طرف تزیر